І, як я вже відчув, зовсім мало тепла. Я чомусь сподівався, що ворожбит мене відведе на гору, до княжого замку. Але видно, він вважав це не дуже підходящим місцем і привів до сусіднього села Спас, у монастир Преображення, де князь Лев будував кам'яну церкву. Чинці не знали, хто я такий, а ворожбит попередив. Як скажеш, що твій господар-купець із Добромиля, тобі так само відріжуть голову. Я дурний повірив, бо люди страх як не люблять оперів та їхніх слуг. Чинці прийняли мене привітно як сироту і обіцяли приглядатись до мене, а потім, можливо, приймуть за послушника, як буде на те воля Божа. З ворожбитом поводилися, як з приятелем, мабуть, не знали, що він опер мали того дня добрий гумор. Тішилися гарною погодою і тим, що сам князь будує для них храм, який не згорить у вогні, а незабаром тут оселиться єпископ, що є великою честю для монастиря. Ще тільки стіни були зведені на мій зріст, а вони вже мріяли, як у церкві буде правитися. Чулися свобідно, бо були під опікою замку на горі, і я міг утішатися щодня видом гарних високих стін, що ще не встигли потемніти від часу. У мене з'явилася ілюзія, ніби зараз увесь світ тішиться миром і спокоєм, відколи з нього щезли лука й ворожбит, і та страшна голова, що належала купцю із Добромеля. Усе вклалося у просту схему. Купець позичив мене ворожбиту, а той чинцям – Пізніше я довідався, що на дворище Добромирського купця напала ватага розбійників, які нічого не віддали про те, що він опир. І у сутиці відсікли голову господарю, котрий обороняв своє добро. А потім підпалили дім. Лука, який на той час був в іншому місті, не зміг винести з огню і голову, і тіло вибрав те, що було легшим. Цей Лука був трохи... Схибнутий, бо нащо було виносити голову, яка нічого не варта без тіла. Ця страшна, синя голова мені не раз снилася, але зараз я тішився, що маю якесь місце, і що ченці жаліють мене сироту. Вони відвели мене на кухню, дали миску молока, кусень хліба, а потім один з них повів на будову, де працювали мульори, показати майбутній храм преображення. У ті часи люди не дбали про те, щоб забезпечити собі добру старість. Рідко хто доживав до неї. Як не війна, то голод, як не голод, то моровиця пожирали людей. Доживав до то старості той, хто був дуже високо, точив себе стінами на неприступній горі, дивлячись із вершини, як орел на цей світ, що був схожий на людський мурашник, ставав неуразливим до їхніх укусів. Я теж хотів би жити на недоступній вершині і годинами дивився на гори, вишукуючи найбільш придатну для мене. Я недовго пробув у тому монастирі, але потім жив і в інших. Як ви здогадуєтеся, пане докторе, я не надавався до того, щоб накопичувати добрі вчинки, а тоді виміняти їх на вічне блаженство. Це не було моєю ціллю. Але у монастирях мені подобались. Обмеження, регламент, упорядкованість, можливість побути на самоті. Я ще не міг знати у свої вісім чи дев'ять літ, що переживу цей замок. Спершу дерев'яний, потім мурований. А монастир і церкву, що будувались на моїх очах, зрівняють із землею. І це не стане моїм тріумфом, а тихою печалью. Не вдовзі почались дощі. І треба було думати про те, як перезимувати. Радість чинців потьм'яніла, бо через бездоріжжя ніхто з поважних осіб їх не провідував. І настала тиша, у яку закралось лінивство. Дерева скинули усе листя, віддали себе на поталу холоду. Коли нічим не володієш, то можеш більше уваги приділяти собі. Я прислухався до розмов, як духовних, так і світських, що допомогло трохи пізнати життя, до якого наразі не мав ще стосунку. Але думав, а що я буду робити, коли на монастир нападуть татари? Куди я утечу взимку? Я вважав, що мені треба більше довідатися про той люд, який палить церкви і хати, витобтує посіви і ні за що вбиває людей. Чи це народ? чи ватага розбійників, схоже на тих, що пограбували двір купця з Добромеля і відтяли йому голову. Такі самі речі, як про татар, розповідали про князів Волинських, Переяславських, Ляхів, Угрів і Волохів. Всі вони грабували храми, вбивали людей, брали їх у полон. І навіть зовні, казали пошепки деякі сміливіші брати, виглядали всі однаково. Бо я питав ченців, а як я впізнаю, татарине?